Много отдавна в едно селце живял фермер с дъщерите си-близначки, Лина и Нанси. Той много ги обичал и си играл с тях, учил ги и правил всичко по силите си. Хората от селото също обичали двете мили и добри момиченца. Но когато поотраснали малко и станали на 10 години, нещо се променило... Хей, Мари, излез да играем! Днес намерихме в гората едно ново дърво с хубави ябълки! Наистина ли? Не, не мога да дойда. Защо не можеш? Майка ми няма да ме пусне. Мари няма да ходи никъде. Лина и Нанси, вече сте големи. Трябва да спрете да играете с момчетата. Момичетата трябва да изглеждат добре и да се научат да готвят и да чистят, а не да играят и да се цапат в гората. Какво? Но... Вината не е ваша. Трябва да поговоря с баща ви. Нанси и Лина си тръгнали натъжени и смутени. Отишли в къщата на друга приятелка. Здравейте, момичета! Какво ви води насам? Искаме да попитаме Сали дали ще дойде с нас в гората. Не, в момента я уча как да плете и да шие. Мога и вас да науча, ако искате. Трябва да се научите на някои полезни неща, вместо да играете в гората. Вече сте големи, а момичетата трябва да изглеждат добре и да знаят да плетат и да шият. Лина и Нанси чули това и си тръгнали огорчени. Но какво става? Как изведнъж на всичките ни приятелки им забраниха да си играят? Виж, момчетата могат. Защо момичетата да не могат? Лина, Нанси, искате ли да се покатали на дървото в гората? Не точно сега, Стиван. Може по-късно. Наси и Лина няма ли търпение да се видят с баща си и да го попитат защо изведнъж на всичките им приятелки не им дават да играят с тях? Тако. А, двете ми ангелчета! Как мина денят ви? Вечерия има ли вече? Благодаря ви, момичета! Защо ангелчетата ми не са весели и приказливи, както винаги? Какво има? Татко, Защо момичетата трябва да изглеждат добре и само да готвят и да чистят? Или да шият и да плетат? Кой ви каза това? Днес отидохме да извикаме приятелките си да дойдат в гората. Наси и Лина разказали на баща си всичко, което се случило през деня. Джонатан останал слисън. Защо момчетата могат да играят, а момичетата не? Момичетата могат да правят всичко, което и момчетата, скъпи мои, наистина няма никаква разлика. Но защо тогава само момичетата трябва да се учат да готвят? Е, и аз мога да готвя, нали? А не съм момиче. Всеки трябва да може да прави неща като готвене, чистене, шиене и всичко полезно, което може да се научи. Не е до това, дали си момче или момиче. И момичетата могат да научат всичко? Всичко! Дори конна езда? Дори конна езда. Искате ли да се научите? Да! да! И така, Джонатан започнал да учи момичетата да яздят кон. Скоро двете станали много добри в това, но на хората в селото не им харесвало момичетата да яздят кон. Трябва да оточиш момичетата си да правят в това. От кое? правят това, което и момчетата. Не е редно момичета да яздят коне и да се катерят по дървета. Трябва да се научат да готвят, да чистят, да шият и да се грижат за къщата. Момичетата могат да правят всичко, което ги влече. Те не са по-долу от момчетата. Дъщерите ми не вредят и не пречат на никого и аз няма да ги спирам. Така ли? Могат ли момичетата да изкарват прехраната Джонатан? Кажи ми. Защо не? Възнамерявам да науча момичетата си точно на това, когато пораснат. Ще ги науча не само как се отглежда зърно, но също така и да ми помагат с продажбата на пазара. Момичетата да въртят в търговие? Това е възмутително. Ако държиш на това, Джонатан, опасявам се, ще се наложи семейството да бойкотира теб и семейството. Така че пак си помисли. Аз и момичетата ми не правим нищо, нередно кмете. Всъщност призовавам всички ви. Дайте свобода на дъщерите си да учат каквото пожелаят. Защо момичетата да са зависими от момчетата? Могат да имат професия. Мъжете да се научат да готвят и да се грижат за къщата. А Коната не знае какво говори. Момичетата да имат професия? А мъжете да готвят. Добре, тогава, ако искаш точно това, ти и дъщерите ти няма да имате право да участвате в събитията на селото. Както искаш, кмете, но един ден ще разберете, че съм прав. Скоро в селото щяло да има спортно състезание, на което момчетата от 12 села ще ли да участват. В цялото село кипяла усилена дейност, но на Джонатан и дъщерите му не им било разрешено да се включат в приготовленията. М -м, самият министър Роланд ще дойде на церемонията по откриването. Подготовката ни трябва да е безопречна. Искам да видя състезанието! Но не ни е позволено! Не ви е позволено да се състезавате, но можете да стоите отстрани и да гледате от най-високата точка на селото. Да! Денят на спортното състезание скоро настъпил. на си се покатерили на едно дърво, което гледало към трибуните и оттам се виждало цялото село. Видели министър Роланд да идва със своя син, който също се състезавал. И както всички се радвали на игрите... Тъндър, местният гангстер, отвлякал сина на министъра. И сега са атлетите от Сандхърст, които ще излязат да маршируват пред министъра. Наси, какво има? Защо каретата лети с такава бясна скорост? Доста далече от стадиона. Странно. Дали да не кажем на кмета? Кой ще ни чуе нас, Наси? Плюс това, докато кажем на кмета, каретата вече ще е далеч. Бог знае къде ще е. Хайде, да я последваме. И двете момичета се качили на конете си и последвали каретата. Тя спряла навътре в гората при една пещера. Момичетата се скрили зад дърветата и наблюдавали. Това не е ли синът на министър Роланд? Да. Той отвлечен ли е? Трябва да кажем в селото. Лина, защо не идеш да кажеш на татко и на кмета, а аз ще остана да наблюдавам пещерата от тук? Не е ли опасно? Ще се покатеря на дървото и ще се скрия в клоните. Сега върви и вземи конета със себе си. Пази се! Лина потеглила обратно към селото и се опитала да каже на кмета всичко, но той не я чувал. Ти и сестра ти не сте желани тук. Забрави ли? Но аз искам да ви кажа нещо много важно, кмете. Трагвай си, дете. След като кметът не я слушал, Лина изведнъж изтичала при министър Роланд и му разказала всичко. Министърът и селяните се втурнали към гората на мястото, където ги завела Лина, а нас им казала какво е видяла за последно. Затворили са си на ви... Тази пещера и товарят нещо в колички. Мисля, че се канят скоро да тръгват. Мм, така ли? Селените и стражите атакували пещерата, затворили похитителите и спасили сина на министър Роланд. Много се гордея с вас, момичета. Синът ми е спасен единствено благодарение на дъщерите ти, Джонатан. Кмете! Хубаво е, че момичетата в селото ви са толкова независими. Не аз, министра, Джонатан и дъщерите му са тези, които ни дадоха ценен урок. Джонатан, ти беше прав. Момичетата могат да правят всичко, което и момчетата и трябва да им разрешаваме. Независимо дали са момчета или момичета. Няма по-силни или по-слаби. Могат да правят всичко. Момчетата могат да готвят, а момичетата да яздят коне. Или каквото и да било, стига то да е полезно.